І в голосі Оксани забранів жаль. Уже і сутінки горнули степ, а вони все ще стояли на роздоріжжі під стіною молодого жита. І над ними високо у небі засвічувались далекі зоряні світи. Відтоді Гаян носить у своєму серці Оксану ніби найдорожчий у світі скарб, знайдений на землі України. Вдень в вночі бувало, на вахті коло бурової, гудуть важко і невтомно машини, десь у темній глибині по бідитові ачалмазні долота точать камінь, добираючись до газоносних пластів. А він вслухається в той гул і скрегіт, а з голови не виходить Оксана. Встомлений за нічне чергування. Падав на тверду постіль вагончика, десь аж перед світом, та й в снах приходила до нього вона, ніжна блакитно ока білявка, схожа чимось і на ромашку, і на волошку. В українських дівчат так багато від чарівної краси рідного степу. Коли ж випадала йому вільна година, Гаян сідлав свого коня і летів у розбишивку або в книжку, де на нього чекала Оксана. Дівчина раділа, коли бувало зачує, знайомий рокіт мотоцикла, по звуку узнавала. Швидко збиралася, і вони вирушали в шумливе море степу, назустріч вітрам і зорям. Так прийшла до них любов, ніжна, волка і щира. А з тим і думки про одруження. Кожна пара, якою б вона не була, зрештою має звити своє власне гніздечко. Птахи і тір'ють гнізда, хто на зелених вітах, а хто у хлібах прямо на теплій землі. А люди й поготів відзнаходять своє місце під сонцем. І як же бути Оксані і Гаяну? Одного разу, вже десь під осінь, заговорив Гаян до діда Максима і баби Варки. Почав несміливо, сміливо, бо ж просьба у нього незвичайна. Я давно вас хотів попросити, чи не могли б ви прийняти до себе ще одного квартиранта. Дід відразу здогадався, на що натякає Гаян, але не подав виду. «Якщо тобі вподоби той чоловік, то живіть, хати не перележите». «Бачите, дідусю, той чоловік не просто собі чоловіка, дівчина. Я дружитись хочу, а хати не маю». І усміхнувся ніякого, щоб якось погасити свою соромливість. «Добре діло, надумав!» – позвалася баба Варка. «Воно вже й пора!» «І хто ж вона така? До кого потяглося твоє серце, Гаяни?» «Та ви її не знаєте. Вона з розбишівки, вірніше з книшів. Сирота, живе у тітки, а звуть Оксана». «Сирота, кажеш?» – похитав головою дід. Знать, горя з малку зазнала. Легше жити з такою буде, не збалована. А ти приведи синку свою наречену до нас, та познайомимося, не витримала баба. як Оксані буде краще переступати поріг, коли поберетеся. А що, вірно радить баба, запроси її до нас гаяни, якщо не погордує. На серці Гаяна тепло, радісно, ніби з рідним батьком і матір'ю поговорив. Довго він не спав тієї ночі. Наступного дня розповів про все Оксані. Вона вислухала уважно, але раптом блакитний блиск чомусь потемнішив у її очах, ніби напливла якась хмара. «Може, вони й добрі люди, Гаяни, а тільки в нас давно пісні співаються». Збудуй хату з лободи, а в чужої не веди. Збудуємо колись, Оксано. Це ж тільки тимчасово. Я вже й місце вибрав над річкою хоролом. Гарне як А поки що поживемо у старих. Вони такі добрі, милі люди. І він таки умов Оксану. Коли між людьми живе справжня любов, то завжди про все можна домовитись. Недарма ж кажуть «з милими в льолі», Аби до любові. Старі лимаренки зустріли молодяча шанобливо і ласкаво. Була як раз неділя. Бабуся все приготувала на стіл, причепурилася й сама, одягла найкраще вбрання. Дід Максим сидів коло столу, сяючий і врочистий, адже в їхній хаті відбуваються заручини. Оксана, переступивши поріг, спалахнула як маківка. Почувала себе нікого, але на неї дивились добрі, мудрі очі діда і баби, і вона поступово заспокоїлася. «Сідайте, діти», – запросив дід Максим наречених, – «та пообідаємо разом, бо ж свято сьогодні і у вас, і в нас. А ти, дитино, не палай, не соромся». Якщо в душі свята любов, то вона чистим вогнем світить і грає, і ніхто тебе за те не осудить, Оксанко. Бабаварка наливав вишнівки в чарки, і дід проголосив першу здравицю за молодят. Хай вам буде світла доля, живіть у нас скільки захочете, і нам від того буде радість. Хата без дітей, що вулик без бджіл. «Пасибі вам!» – звівся за столу Гаян. «Від мене і від Оксанки велика дяка!» І в його чорних, блискучих очах було стільки зворушливості і щастя, що вони аж узялися чистою сльозою. «Дозвольте просити вас, Максиму Федоровичу, і вас, Варвара Степанівна, бути на нашому весіллі посадженими батьком і матір'ю, як велить народний звичай, оскільки вона з Оксаною немає рідніших людей на світі. І Гаян з Оксаною низко вклонилися стареньким. «Дякуємо за честь!» відповіли дід і баба. «Для нас це велика радість!» «Не думали, що доживемо до такого щастя!» «Благословляємо вас, діти!» звела над молодятами баба Варка свої натруджені руки. доторкнулася правою і лівою до чорної і до білої голівки, ніби єднаючи Дві маківки в одне. А потім мотнулась до скрині, витягла звідти шовкову хустку, подала Оксані. Пов'яжи його, доню, як новий давній звичай. Весілля гуляли через два тижні. Зібралося на нього мало не все село. Приїхали з хлопці козарлюги на машинах та мотоциклах. Дід Максим уже постарався, зробив у саду столи. Чоловік на сто, брезенти привезли, бояри з геологічної експедиції, нап'яли намет, дерев'яні стовпці закопали в землю, на них припасували дошки. Чим не столи весільні і тисові, а вже їсти й пити було чого, і молодих обдарували, як належить, аби було з чого починати хазяйство новій сім'ї.